És mindjárt csapjunk is a lecsóba, csak mondjunk el fontos telefonszámokat, ilyen az SMS számunk a 063030881-es, és már is kezdünk. A Pannon Puma köszönni jó erőben van, de tartósan csatlakozott hozzá a Hun Hiéna, vagyis rekordméretű a hiány vezette fel előadását Kóka János gazdaság és közlekedési miniszter csütörtökön a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségében rendezett fórumon. A miniszter elmondta, hogy a magyar gazdaság teljesítő képessége változatlanul jó, de rekord Méretű hiány kíséri, amelynek oka az elmúlt 8 évben hozott sok rossz döntést, a finanszírozhatatlan méretűvé növelt szociális kiadások. A konvergencia program kapcsán kóka úgy fogalmazott, hogy Magyarországnak most már nem érdemes ígérgetnie, mert sokat vesztett hitelét egyedül a cselekvés állíthatja helyre. Szerinte több ország, például Nagy-Britannia korábbi helyzete mutatja, hogy a nagy reformokat általában kényszervezeti. A miniszter úgy látja, a reformok alapirányában már nincs érdemi különbség a hazai és külföldi vélemények közt, de azt is hangsúlyozta, hogy a hosszú távú átalakításokat egyik politikai oldal sem állíthatja össze egymaga. A reformokhoz széles körű konszenzus kell, Skóka örömmel tapasztalja a különféle ügyekben, már látszik a civil összefogás. A Pannon Puma, Puma köszöni, jól van, jó erőbe van, csak mellette ott van tartósan a Hun hiéna. Én azt gondoltam, hogy az ilyen típusú hülyeségek, mint Pannon Puma meg Hun hiéna, ezek vannak a kampányidőszakra, meg a különböző pártfórumokra, meg, meg jópofáskodó média jelenlétekre, interjúkra, de, de hát kiderül, hogy már a gyáriparosok országos szövetségének a konferenciáján is ezzel a képes beszéddel virít Kóka miniszter, ami, ami azért érdekes, mert az ember azt gondolná, hogy ilyen infantilis módon alapvetően csak a választókkal lehet meg kell kommunikálni, de nem, értelemszerűen a gazdaság szereplőivel is pont ugyan ilyen infantilis, ostoba módon beszélünk. Én tényleg felvettem, és egészen komolyan gondolom, hogy a következő évi országjelentést, amit az Európai Unió felé készít Magyarország, azt természetesen kóka narrációjával, de mindenképpen David Attenborough rendezze. És akkor megtanulja az Európai Unió, hogy nálunk Magyarországon, hogy is beszélünk a moly dolgokról. Hogy is beszélünk az ország, a gazdaság nagy-nagy kérdéseiről. Hiénázunk, pumázunk. Sőt, ugye hát lassan jön az átalakítás és régiók lesznek Magyarországon. Például a Tiszai régió mindjárt lehetne a Tiszai tigris. És amikor bármikor beszélünk róla, akkor nem azt mondjuk, hogy a Tiszai régió vagy a kelet magyarország régió, hanem azt mondjuk, hogy a tiszai tigris ugrani készül. Előbb-utóbb remélhetőleg ez a nagyon-nagyon megkapó és jópofa tendencia, ez be fog, be fog költözni a, a közgazdasági oktatásba is. Tehát a Közgazdaság Tudományi Egyetemen remélhetőleg előbb-utóbb eltűnnek majd a hülye diagramok meg a számok a tankönyvekből, és jópofa is kis karikatúrára emlékeztető, Pumák, hiénák, farkasok, meg, meg egyéb állatok fogják a különböző közgazdasági problémákat, meg helyzeteket jellemezni, nem számokkal, nem diagramokkal, nem grafikonokkal, hanem ezekkel a jó pofaképekkel. Hát és emellett pedig az a vicc, hogy itt a hun hiénázás, amit egyébként tudod, hogy miért hiéna, most, miért? Ezt most hallottam ki belőle, mert hiány szerintem hun hiány. Nem, erre, azért, mert a H a híén az, a jó, ami basszol. Na mindegy. Lehetne még hun Aha. hangja, de, de az nem olyan jó pofa, ezért legyen hun hiéna, mert a hién az egy negatív állat. De ami igazán érdekes, hogy ö, ö, hogy hívják Kóka, most már a második liberális politikus, aki Thatcher, Margaret Thatcherre re hajasz, hogy ő volt a tuti politikus, a brit, konzervatív, ugye, bár eközben ugye neoliberális gazdaságpolitikát végző politikus, mert ő is egy másik cikkében, és azt mondja, hogy Tecser volt a tuti, meg itt is azt mondja, hogy ugye a, a, a briteknél is hasonló módszerek voltak, és pár napja vagy hete volt az Indexen egy cikk, ahol a legújabb SDSS-es parlamenti képviselő, aki a Demskit váltotta le, egy hölgy politikus, szintén a tecsert jelzi a kedvenc politikusának, ami kábbé lefesti azt az abszurdumot, ahogyan, ahogyan ezek a politikai irányzatok keverednek, hogy a liberális politikusoknak a konzervatív angol gazdasági gazdaságpolitika a kedvencük. De hát az sem zavar. egyben sem konzervatív, hát az egy neoliberális gazdaságpolitika. Tehát, hogy igazából ez a liberalizmus, konzervativizmus, ez, ezek ilyen nagyon keveredő meg nagyon kever dolgok. Tehát mást értünk gazdasági liberalizmus alatt, mint amit például értünk mondjuk politikai liberalizmus, igen, vagy, kulturális politikai, vagy kulturális liberalizmus alatt. Az értelemszerűen az SDS, meg akár az MSP is az egy kifejezetten liberális, neoliberális gazdasági Sőt, és a, Fidesz, a Fidesz pedig egyszerre az, az meg egyszerre ugye konzervatív, mert mondja, hogy ő így most meg akarja őrizni, nem tudom, a szociális jogokat, meg nem eladni a kórházakat. Legalábbis akkor, amikor az Európában a... ez például ilyen szociál, tehát Európában ez, ez a szociáldemokrata pártokra ja, jellemző. De közben elsősorban. meg csökkenteni akarja az adókat, hogy úgy induljon be a gazdaság, ezért ők is neoliberálisok. Na mindegy, egy kacsfasz az egész, Jó, szerintem ezt nehéz feloldani. A, a Fidesz szerintem úgy nagyjából igazából egy dolgot tud biztosan, hogy, hogy olyan. Hogy olyan olyan gazdaságpolitikát képvisel, ami a lehető legnépszerűbb az emberek számára. Ilyen, Tehát szóval ő igen. egyszerre képviseli a neoliberalizmust, a szociáldemokráciát és mindent, míg az MSZP szavakban meg az SDS szavakban egy szociális érzély kenységről tanúskodó, jóléti államot akar építeni, miközben hát ők maguk is neoliberálisok. És figyelj, ezt, ezt nem tudom, figyeltél le, hogy a Kóka azt mondja, hogy kialakulni látszik egy szociális összefogás a reformok mellett. Én ezt eddig nem észleltem, de lehet, hogy nem a megfelelő fórumokon keresem, hogy, hogy, hogy alakulnak ilyen mozgalmak, amelyek támogatják a, a gyurcsány Kóka párosnak az ország átölökító törekéseit valahol? Én, várjál, még azt akartam elmondani különben, hogy ez a, hogy a pannon, puma, meg hun hiéna, az, az kicsit olyan nekem, mintha a tanú elevenedne meg, tehát, hogy amin én így jót nevettem, meg jót szórakoztam, meg megnéztem tévébe és, és filmen, és a zseniális ugye akár a rendezés, akár a színészi szerepek, és azt gondoltam, hogy hát ilyen abszurditást az élet azért nem fog tudni produkálni már a rendszerváltás után, és most tényleg azt látom, hogy, hogy körülbelül ugyanaz a fajta virágávtársok jelennek, meg ugyanaz a magyar narancs, csak most éppen hunki, pannon, pumának nevezzük, tehát hogy, hogy az egész ország olyan módon esik szét esik darabjaira, mert, mert, mert már semmi, de már semminek nincsen jelentése. Nincs jelentése a szavaknak, nincs jelentése a tetteknek, nincs, nincs semmi kapaszkodó, amivel az ember azt gondolhatná, hogy igen, ez egy stabil pont, ezt pontosan tudom, hogy így van, hogy így lesz. Hogyha a költségvetési számokat ö, látjuk, akkor egy év múlva kiderül, hogy az egész hamisítás, hogyha a választási programokat látunk, kiderül egy fél év múlva, hogy senki sem gondolja komolyan. De most... Az egész ország egy ilyen i de most már lesznek következmények, ma olvastam a cikket a, a HVG-n, a Sipos Anett sorozatából, most vannak egy ilyen, tehát a leleplező cikkek a Siemens botrányal kapcsolatban. És most már senki sem mondhatja az, hogy ez egy, or, ez egy következmények nélküli ország, ugyanis úgy látszik, hogy azok a hajléktalan úriemberek, akik nevében ö, cégeket nyitottak a nagyüzletemberek, ugye, aho, ahova átküldte a Siemens a csúszópénzeket, ez egy Ilyen izé volt, hogy szó szerint nem tudom, egy ilyen, ilyen leglepukkantabb kocsmában találtak egy pár hajléktalan embert, hogy figyelj, lennél-e ügyvezető igazgató egy cégnek. Igen lennék, és akkor kapott érte 5000 forintot, és akkor oda jöttek az ilyen elég kemény milliók pénz amiket fölvettek a kedves hajléktalanok, és odaadták a, a banknál kint várakozó fekete szemüleges úri embereknek, és akkor ezért kaptak 5000 forintot. Na, ezek a hajléktalanok, ők fognak következményeket érezni, mert ők ugyanis most a vádlottak, ők vannak büntető eljárás alatt, hogy pénzt mostak. És, és a hajléktalan emberek fognak így 2000 forintért alapítottak céget börtönbe kerülni, és nem azok mondjuk egyelőre, akik a Siemens cégeket tartják, vagy azok a politikusok, akik valószínűleg elfogadták ezeket a pénzeket mindenféle ügyekben. Akkor most sms -ek. eddig nem is tudtam, hogy a hiéna nincs itt, hát itt van a hién, abszolút itt van, uh, itt van a puma, különben én, nekem uh, még, még egy gondolat és még egy asszociáció, hogyha megengeditek. Uh, Dr. Moreusz szigete jut eszemben, nem tudom, hogy láttátok ezt a filmet, különösebben nem egy jó film, annyi érdekessége van csak, hogy Marlon Brando-nak talán az utolsó filmje, amiben főszerepet játszott, és, uh, és egy olyan szigetről szól, uh, szól, ahol Marlon Brando, aki egy uh, Genetikus mindenfajta állatot kereszt ez emberrel, és, és ilyen szörnyű, szörnyű szörnyszülemények népesítik be az egész szigetet. És amikor én így elképzelem, így becsukom lelki szemeimet, vagy becsukom az igazi szemeimet, és elképzelem a pandon pumát, meg a hunhírát, meg ezeket az állatokat, akik, akik hát ugye, tőlünk elvileg 3-4-500 vagy 2000 kilométerre lenne, hogy éljenek, akkor ezeket a szörnyű torszülötteket látom. Na, jó, még SMS. Lehet lovagolni a szavakon, hogy így elkerüljük a lényeget. Kókabár politikus, mégis szimpatikus a stílusa, és ember közeli a tematikája. Ezt fej mondja. Hát, és lehet lovagolni a szavakon. Nézed, kedves Rosszfej nem hiszem, hogy a szavakon én lovagolnék. Szerintem Kóka ezzel a pannon pumás hülyeséggel előjött egyszer, akkor így leszette róla nagyjából mindenki a keresztvizet, csak Magyarországon egy politikus úgy áll a hibákhoz hozzá, hogy minden hibából erényt akar kovácsolni. Lehet különben, hogy ez Nyugat-Európában működik, aholnét a politológia tankönyveket szállítják, meg a politikai tanácsadók jönnek. Lehet, hogy ott működik, mert ott egy politikus száz cselekedetéből vagy háromszor hibázik, és abból a e, egy-három esetből próbál erényt kovácsolni. Magyarországon egy politikus nagy átlagban mondjuk százból negyvenszer hibázik, és mind a 40 esetben próbál ebből erényt kovácsolni. Egyetlen, egyetlen kivétel volt talán az elmúlt tíz évben, amikor egy politikus a hibájából nem akart erényt kovácsolni, amikor majd a gyurcsánya az arabos poén megeresztette. És jött a nemzetközi felháborodás, akkor mondjuk korrektül elnézésért, és, és ez egy, szerintem egy tök jó stratégia, tök jó kommunikáció stratégia, abszolút működött is igazából, sokkal nagyobb botrány is lehetett volna abból, hogyha elkezdődik a magyarázkodás, hogy igazából ez egy jó vicc, csak nincsen a, a szaudiaknak humora, de, de, de nem. Bocsánatot kért, és nagyjából a közvélemény is, a, a különböző arab hatalmak is lezárták, vagy lezártnak tekintették most már ezt a kérdést, és ennek ellenére, miközben itt van ez a pozitív példa, igazából mindenki ragaszkodik a régi hülyeségeihez. Minden egyes magyar politikus azt gondolja, hogy a hitelesség az a hülyeségekhez való következetességen keresztül vezet azóta hitelességhez. Hát ő akkor lesz hiteles, hogyha minden hülyeségét kőkeményen bevállalja, és amikor elmegy Kóka egy konferenciára, ahol a gyáriparosokkal beszélget az ország előtt álló gazdasági problémákról, én akkor személy szerint elvárom, hogy ne ebbe a primitív ostoba stílusban nyilatkozzék meg. Még akkor is, hogyha neki a különböző marketing tanácsadói ezt tanácsolják. Szerintem ez gáz ciki, ha egy magyar miniszter, egy magyar gazdasági miniszter a gazdaság kérdéseiről így beszél. De had, hadd problémázzak még ezen a, ezen a hunhiénán, ugyanis én itt fölfedezni vélek egy tipikus fordulatot, amit nem csak Magyarországon alkalmaznak, és az pedig az, hogy a problémákat azt valamilyen egyéni ország szoc problémájának mutassák be. Hunhiéna, ugye mi van kedves ugye, kedves Magyarország, hogy mi, mit tudunk, hogy a világon mindenki tudja, hogy hogy kell normálisan költségvetést csinálni, már csak nekünk magyaroknak kell felzárkóznunk, már csak nekünk magyaroknak kell a hun hiénát kiiktatnunk. De az a baj hogy ez, ez tipikusan abba a forgatókönyve vagy gondolkodásba illik bele, ami ez a versenyképesség paradigma, versenyeztetés paradigma, ahol minden országban ezt mondják, hogy figyeljetek, a többieknél már nincsenek ilyen szociális kiadások, figyeljetek, a többieknél nincs hiány, figyeljetek, a többieknél már nincs munkanélküliség, figyeljetek, olyanná kell állni, mint a többieknek, és ezért adjunk föl szociálisokat, ezért liberalizáljuk mindent, ezért csináljuk meg azt a folyamatot, ami történik. És ezt mindenhol úgy adják be, hogy ez egy egyéni probléma, miközben gyakorlatilag világszerte zajlanak ezek a folyamatok. Oké, elismerem, most Magyarország egy kicsit úgy, úgy, úgy, úgy, Frankon azért előre haladt, ezt a külföldi sajtó is azért így látja hogy a magyar költségvetési helyzet ez egy kicsit ilyen extra jó, de ettől függetlenül lényegében a folyamatok, amik zajlanak a, ez a neoliberalizációs versenyképességi futamba, ez teljesen beleillik, és egyáltalán nem jelent benne semmiféle kirívó példát. A Tiszáról, már sms a Tiszáról sajnos nekem a ciános hal jut eszembe, nem tigris. Hát majd idővel, természetesen idővel. Szevasztok, igenis kialakult a szociális összefogás a reformok mellett, bolgár minden betelefonálja, betelefonálója <gül> támogatja a reformokat. Hát jó, most ez, ez tök, tök egy, különben az a szörnyű, hogy... Lehet, hogy bolgár telefonál, telefonálója támogatja a reformokat, mert pontosan tudja, hogy, hogy ugye az MSP sikere és az, hogy Orbán Viktor ne jöjjön vissza, az ezeknek a reformoknak a sikerességén társadalmi elfogadottságán bullik jobb oldalom, meg mindenki fel van háborodva a reformokon és, és mindenki azt gondolja, hogy Orbán Viktor akkor lesz újra miniszterelnök, hogyha lehető legtöbb mocskot elmondjuk ezekről a reformokról miközben. Egy csomó dolog, egy csomó döntés, ami, ami ebben a reformcsomagban van, az tök reális és tök jogos, és, és igenis végre legalább el kell kezdeni, hozzá kell látni ezeket a problémákat, megoldani. Tehát én megmondom őszintén, mondjuk például a konkrétan a tandét, én a tandíj esetében maximálisan egyetértek a kormányal. Nem gondolom azt, hogy egy 19 éves külműves fiatalembernek, aki keres, mit tudom én, 70-80 ezer forintot, és anna, tisztán, és mert a nagy részét elviszi az állam, annak kell ennek a külműves fiatalembernek finanszíroznia a rózsadombi vállalkozó gyerek egyetemi tanulmányait, különösen úgy, hogy mondjuk esetleg nem is öt, hanem hét év alatt végzi el az egyetemet, mert, mert nem megy annyira jól, vagy, vagy hát sokat van mondjuk külföldön, sokat van mondjuk tájföldön, és nem ér minden esetben vissza a vizsgaidőpontokra. Tehát van egy csomó része, amit nem kéne zsigerből elutasítani, csak politikai hozzáállástól, politikai pártosságtól függően az emberek egy része Magyarországon. Ha meghallja azt, hogy reform és hogy igent mondott rá, akkor már extatikus állapotba kerül, minthogyha nem is tudom, valami partidrogot juttattak volna a szervezetébe. Hogyha meg uh, ugyenő orbára jongul abban a pillanatban is meghallja, hogy reform, kirázza őt a hideg, és, uh, és, és arra a szegény annókumára ráadásul... gondol, ami, amit most uh, herélik ki. Egyébként rosszabb a helyzet. Egyébként rosszabb a helyzet, helyzet. olyan szem szóval, hogy szerintem az emberek ráadásul nem is gondolkodnak ennyire um hogy is mondjam, ilyen, ilyen, ilyen kategorizálhatóan, ahogy ezt te most mondod, hogy azt, azt gondolják, amit az Orbán mond, meg amit a Gyurcsány mond. Szerintem például a baloldalról az emberek valószínűleg sokkal kritikusabban szemlélik ezeket a reformokat, csak ugye nem tudnak megszerveződni, vagy, vagy ugye még a, nem tudnak semmilyen módon ellenállni, mert akkor azzal az Orbán erősítenék, és ezért nem mondják el, hogy mi a helyzet. Hát Teljesen nyilvánvaló lenne, hogyha baloldali érzésű emberek tiltakoznának ezek a gazdaságpolitikalak szélső jobboldali reformok ellen. Ez, amit te mondtál, ez egyébként egy koherens logika, liberális gazdaságpolitikai logika, én szíved joga, hogy ebben de nem azzal, hogy ezt száfonlám ennek az évnek, mert tényleg ebben, tehát ebben az újra felosztó, kirovó rendszerben az van, hogy igen, a szegény ember is adót fizet, bár kevesebbet, ugye progresszív adózásnál sokkal kevesebbet elvileg, mint a rózsadombi gazdag, és ezzel hozzáerul mindenkinek az oktatásához az a kérdés ezeknél a szociális jóknál szerintem, vagy számomra, hogy létre akarunk-e hozni, vagy, vagy, vagy tökéletesíteni, akarunk-e egy olyan társadalmat, amely bizonyos dolgokat a társadalom minden tagjának elérhetővé tesz, azért, mert képes rá. És szerintem az európai társadalmak képesek arra, hogy például az oktatást és az egészségügyet azt mindenki számára elérhetővé, ingyenessé még, tegyék, miközben magas színvonalóvá. Mindenki alatt nem azt gondolom, hogyha 50 egy karra, hogy akkor mindenkit föl kéne venni, és ne lehessen kirúgni azt, aki soha nem tanul, és teljesen hatékonytana, és 50 ezer szer bukik meg. Tehát ezek, ezek most csak azért mondom, hogy ilyeneket is szoktak mondani. Nyilvánvalóan nem erről van szó, Arról van szó, hogy észszerű kereteken belül mindenki azonos feltételek között tudjon felvételizni, és bejutni egy államilag támogatott uh, felsőoktatási intézménybe. Csak tudod, ez, ez azért irreális, mert ez a logika már önmagában figyelmen kívül hagyja azt, hogy egy gazdag gyerek és egy szegény gyerek egy felvételi előtt is hatalmas versenyt. Nem nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ez nem ezt a, logikát, hogy a kívül, hanem ez egy másik kérdés, ami a maximálisan egyetérti, de ezt ne úgy akar megoldani. Ez ne, ne úgy akar megoldani, hogy mindenki fizessen. Ezt úgy akar megoldani, hogy hogy az óvodától kezdve sokkal jobb szociális programokat iktassunk be, ennek semmi köze a tandíjhoz. Ezt a tandíjnál megfogni, ez azt jelenti, hogy van egy rohadtul uh, igazságtalan társadalmunk, és mi a rohadtul igazságtalan, ezért fizesse mindenki tandíjat. Hát akkor foglalkozzunk a problémának a gyökerével, ami nem a tandíj, hanem az, hogy igen, már az óvodánál kialakulnak a társadalmi igazságtalanságok. Friss de híreinket hallják. A mai napon hivatalosan is bejelentették, hogy a felgyőlemlet hiányra való tekintettel a Demokrácia Részvénytársaság nagyfokú karcsúsításba kezdett. Számos üzleták teljes felszámolását tervezik, olyan korábban jól csengő szolgáltatásokét, mint az emberi jogok, a közegészségügy, a független média vagy a népszuverenitás ágazata. Az alkalmazottak 20-25 ának elbocsátását és három éves bérbefagyasztását irányozza elő a bejelentett program. A piac megnyugodott, a részvényindex meredeken emelkedik. Most stúdió. És SMS-ek. Kóka egy báb, mint a, a Homelessek. Vegyétek már észre. Ezt is írja. Érdekes, érdekes báb. Jó, oké. Okay. <gül> Mert te mondtad, hogy a magyar nemzetben különben pont erről jelent meg most egy leleplező írás, ami a következőket tolmácsolja kóka szerepével kapcsolatban, mert Kókáról úgy tarthattuk számon, hogy ő Gyurcsány Ferenc kedvence. Ő gyurcsány Ferenc kinyújtott jobb keze, sőt lehet, hogy maga Gyurcsány Ferenc jobb keze az SDS-en belül, de mint megtudtuk a magyar nemzettől, ez igaz, vagy nem igaz? Hát nem hogy ugye arról van szó, hogy igaz, de hogy most a Kóka az elvileg verseng az SDS elnöki. Postjáért. Elvileg még nem mondta meg hivatalosan, és ugye az SZDSZ-esek meg nem akarnak egy olyan emberre szavazni, aki a gyurcsán kedvence, mert azért ők szeretnék, hogy ők azért egy kicsit másabbak legyenek, mint az MSZP. Biztos vagy te ebbe? Hát nem vagyok benne biztos, de azt hiszem, hogy valahogy igen. Végül is azt gondolom, hogy egy SZDSZ-es szeretné azt hinni magáról, hogy ő nem egy MSZP-s. Azt gondolom. Uh, és, és ezért most elindult egy ilyen kampány a magyar nemzeti szerint, ahol a kókát úgy próbálják lefesteni, hogy, hogy a kóka az egy ilyen kemény csávó, aki gyurcsánnyal szembe megy, és hogy ők nincsenek is annyira jóban és hát a bizonyítók a következők egyrészt a kóka nem kapott jutalékot ugye most gyurcsány jutalmat, köszönöm gyorsan kiosztatta az évégi jutalmakat. A... Ez a jutalék, ez lehet hogy egy ilyen frajdiás szólás ah, volt. Igen, igen, tehát ő nem kapott, pedig volt vagy három kategória, hogy van, aki egy egész fizút kapott, meg egy három helyet fizetés, fél fizetést kóka még annyit sem kapott, tehát gondoljunk bele mennyire nem szeretik egymást, és a másik dolog pedig, amikor a kóka valami nyugdíj kérdésben a az MSZP ellen szavazott, mert a kormány ellen szavazott a parlamentbe, és az is komoly balhív volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy figyeljük csak tovább, hogy építik-e tovább ezt a mitoszt, hogy a kóka konfliktusban van a gyurcsányal, legalábbis addig, amíg meg nem választják az elnöki posztra az SZDSZ-ben. Marcinak van egy nagyon jogos és elgondolkodtató kérdése, csak azt nem tudom, hogy ezek után ki a pannon Puma és ki a hun hiéra. Most kókáig a hunok igen, ők, a, ez így... ő, ő, ő, ők a pumák, akiket a régi idők hibái, hiénái, hiányai nyomnak le. De nem, de nem a kóka pont azt mondta, hogy ugye a, hi, a hiánya a, az, a a, a, az a hiéna, és, és ugye a hiány az, az elmúlt nyolc évben keletkezett. Hát ugye Hogy ő elismerte ugye, hogy a szociáliberális oldalnak is van, hát nem csak képesége hát el el a hiányért, tehát hogy te jugo szemarcinak a felvetése hogy valóban de az az lehet hogy kóka is lehet hogy az SDS meg az MSP máshol ha valaki Mondjuk adó... ki, szizofrének a politikusaink szerintem mostantól szerintem szizofrének egyszerűen enni ja máshol ha valaki adóccal meglapul, nálunk gazdasági miniszter lesz és példakép ezt uh, egy névtelen, egy anonimus SMS író teszi hozzá. Következő SMS, az a helyzet, hogy a politikus erényt, erényt kovácsol beszédeiben a semmiből. Kóla is politikus és beszél. Amit tesz, az természetesen más, mint amit mond, és ez csak nekünk fáj a végén. Ez gigamondja. Akkor most mi vagyunk a hiéna, aki fölzabálja a puma zsákmányát? Szegény puma, hogy rohadjunk meg. <gül> Igen, a puma a gazdaság. A puma a gazdaság, ami, ami, ami ugye fut, mint az állat. De viszont a hiéna, az pedig a hiány, az a szociális kiadások, az az emberek, akik éhesen le akarják zabálni a gazdasági növekedésnek a konjunktúrájának a nem tudom miért. Ez a megoldás. Gazdaság a puma, az emberek és a szociális kiadások a hiéna. Aha, hát Muci azt teszi hozzá, hogy nem a hiéna hun, hun, hanem a dög és globál puma nyírta ki. D -d globál puma? Ne, dög ja? és globál puma. A puma az verseng a többi pumával a réten, a globális réten. Igen, tehát hogy a puma az egy globális és a hiénák az emberek. Én kitartok most már emellett isor műsor végéig. Aha. Jó, én, én, én szerintem különben ez, ezek ilyen... Azért nem érdemes őket megfejteni, mert igazából csak arról szóltak, hogy mondta a Kóka beszédírójának, hogy Val valami olyat kéne mondanom, amire felfigyel a sajtó, legyek már ott itt tudom én, a címlapokon mert nehogy véletlenül az a fodor megnyeri az SDS elnök választását. És akkor így mondta neki a beszédíró, hogy jó, kitalálunk valami jól hangzó baromságot, amint majd elcsámcsog a média. Júj András ezt már a következő esemes író mondja, ez a rózsadombi milliómos vállalkozó csemete versus szegény kőműves legény, ez katasztrofális volt, ezt a robinám törné. A Robi valószínű, sőt, én biztos vagyok hogy a Robi tényleg nem tűrné. De hát nincs el Robi, viszont uh, jövő héten már lesz. Egyetemi végzettségűek, ez egy következő SMS, egyetemi végzettségűek sokkal több adót fizetnek. Ha, ingyenes az, oktatás, minden, ha az ingyenes oktatás mindenkinek elérhető, nem csak a gazdag gyereknek. Pont a pont, ez megint egy következő SMS ez kobrétól. Pont a tandíj a legnagyobb parasztság. A csórónak a közepesen értelmes gyereke nem fog tudni tanulni a gazdagé viszont igen. Dolgozzon Suli mellett a tandíjért, hogy dolgozol egy orvosi mellett például. Én dolgoztam fősuli mellett, de az lámlógatós suli volt. A csórókról nyúzzák a bört megint. Erre egyébként szintén ezt mondják, hogy most én, én legyek a, a neoliberais oldalon, hát kérem szépen, tudom, Európában ez már így megy, mindenki dolgozik, és mindenki hiteleket vesz föl, sokkal durvább hiteleket, és aztán húsz évig a suli után kell, fizetned kell a hiteleket. Ez így van már Angliában is, mit akarsz te, hogy folytatódjon a szocializmus és a kommunizmus? Érted. Na hát ezt mondják, de szerintem ez az, amit nem szabad bevenni, mert ez egyszerűen, nem, ez egyszerűen eszméletlen, hogy, a, hogy, hogy, hogy leépítik mindenhol azokat a dolgokat, amiket egyébként a társadalom simán prioritásként létre tudna hozni és biztosít, biztosítani tudna a tagjainak. De, de ez jó. Azért irreális ez az érvelés, mert. Ez tök reális, ez iszonyatosan mert, mert reális. Soha de. nem teszi mellé azt, soha nem teszi azt, hogy mi az a terület, ahonnét ő elvonná a pénzt, ahonnét mondjuk jó, legyen ingyenes a tandíj, viszont ez azt jelenti, hogy ez kerül az államnak 50-60-70 milliárd forinttal többe. Melyik területről vegyük el a pénzt? Honnét? Mondjad meg. Lehet, persze azt mondani, hogy a politikus fizetés, ami jobbangzó, és kellően de maguk érv is ahhoz, hogy bármilyen vitában megálljon, de hogyha mondjuk ne, ne, nem akarunk ennyire ő alatt játszani, akkor viszont azt kell, hogy mondjuk, hogy vagy adót kell emelni, vagy, vagy kevesebbet fejleszteni, vagy mondjuk a szociális területről elvenni pénzeket, kevesebbet fejleszteni. A korta, a kevesebbet fejleszteni, abszolút. Igen. Például... Kevesebbet na igen. most na, Ezzel a programmal, hogy fejleszünk kevesebbet, kevesebb legyen a tudományos kutatásban. Nem. Nem, nem, út, út, A Mert, legyen az útépítés, a metróépítés. Hát tudod mit? Nem hiszem, hogy ez egy népszerű politikai program Jó, lenne. Csak, csak meg kell nézni, hogy ezek milyen brutális költségekkel működnek, milyen iszonyatos korrupciós ügyletek, milyen abszurd utakat építenek ma Magyarországon, mennyit emész fel a metró, összehasonlítva mondjuk a főváros oktatási, meg minden egyéb kiad. Ugye egy, egy évnyi költségvetés, csak a, a négyes metro, ami. Na minden, szóval teljesen abszurd, abszurd dolgok történnek, és igenis, hogyha föl kell állítani egy prioritási listát, akkor ez legyen az élén. Hogy a... Ez az egyik, a másik Jó. pedig az az, hogy, hogy, hogy, ö, hogy tény, hogy ö, adókat kéne emelni, csak nem feltétlenül mondjuk az emberek részére, hanem mondjuk az Audik, meg a, meg a, meg a Izé, a multik uh, számára, akik adómentesen csinálják továbbra, is a tevékenységük nagy részét Magyarországon, ezeket ha elmen, kell megfogni. És hogyha adót emelsz, akkor elmennek, és, van. És, és még munkanélküliek is találnak. Így van, valamnak, és, ezért, ez és ezért az egyetlen dolog valóban, amit mondasz, és itt eljutunk oda ahhoz a sajnálatos uh, kilátáshoz, hogy, hogy, hogy szükséges van némi nemzetközi átrakítás ahhoz, hogy ezek a dolgok megállíthatóak legyenek. És, és ez, ez az, amire jó lenne mondjuk egy kormány, hogy nem azt próbálja, hogy maximálisan benyalni egy ilyen trendnek, aminek az elején vagyunk még így is, hanem megpróbálni elkezdeni ezzel szembeszegülni, nem lenne egyedül. Tehát nem az egyetlen ország és nem az egyetlen nép, ami ezekkel a jelenségekkel találkozik. Egyébként gondolj bele csak egy pillanatra, hogy most mi történik Magyarországon, hogy áremelkedések, kedvezmény megvonások, hogy a gáz nem tudom 44-70%-okkal emelkedik, közlekedésben olvasgattam, ugye van, akinek a vonatjegye most háromszor annyi fog kerülni, stb. stb. stb. Uh, és, és ráadásul még ott tartunk, hogy az adók még, még ráadásul magasak egy, egy neoliberális uh, közgazdás szemével tehát most, most ezt le fogják játszani megemelik az árakat, rendbe jön egy kicsit a, nem tudom, a hiány és utána jön még az adó csökkentés ami nyilvánvalóan tovább se fogjuk csökkenteni az állami pénzeket tehát még lejjebb kell majd csavarni a szociális kiadásokat még kevesebb lesz az, a, az, a, az az egészségügy, ami mindenkinek jár, vagy az oktatás, és akkor mi fog történni? Akkor pedig megint valamelyik környező ország versenyhelyzetbe fog kerülni, mert lejjebb fog tudni menni, és akkor mehetünk mi is lejjebb, és ez így megy le a fenébe, amíg valami mozgalom, valamilyen globális összefogás, valamilyen módon ez a kritikája ennek az abszurd iránynak meg nem erősödik. Sajnos, sajnos ilyen komplikált megoldásokba lehet csak gondolkodni ma. Közkedvelt írja nekünk, hogyha a kőművesrácnak kevesebb adót kéne csengetni, akkor jogos lenne. Így viszont ő kerül még nagyobb hátrányba és akkor még egy SMS, jó, még két SMS, igazatok van, jutalék, az, az, az. Nagyon <gül> jó van. De tényleg ez egy de, de, tudatos volt? Nem volt tudatos. Nem volt tudatos, ugye jutalmat akartam mondani. Kevesebb autópálya, kevesebb PPP, kevesebb támogatott gumigyár, azt már meg is volnánk, ad új gazdasági programot az SMS írónk napos általános sztrájkot tartottak Szerdán, Görögországban a két legnagyobb szakszervezet felhívására. A munkabeszüntetéssel a kormány 2007-re tervezett költségvetése, a reformok és a tervezett privatizáció ellen tiltakoztak. A terveket a jövő héten vitatja meg a parlament. A sztrájk miatt Aténban nem jártak a metrók és kevesebb busz és troli szállította az utasokat. Az olimpik légitársaság 13 helyi járatát törölte, a koppok reggel 4 óra hosszat a kikötőben vesztegeltek, és a legforgalmasabb vasútvonalon csak két vonatot indítottak. Az iskolák zárva maradtak, míg a kórházakban csökkentett létszámmal látták el az embereket, de zavarok voltak a posta és a bankok szolgáltatásaiban is. A sztrájkot szervező szakszervezetek erősen kritizálják a kormány tervezett 2007-es költségvetését, ami szerintük egyenlőtlenséget szül, és túl nagy terhet ró a szegényekre és a munkavállalókra. Na így csinálják ezt már, hogy egy kis tökös, szakszervezeti mozgalom kicsit leállítja az országot. Én azt gondolom, hogy erre lenne némi szükség Magyarországon, hogy ellensúlyozni lehessen. Tényleg akkor azok azon gondolkoztam, hogy, hogy mi az a helyzet, amikor általános sztrájk lenne Magyarországon. Tehát mi az a megszorító csomag? Mert mondjuk a mostaninál olyan sokkal durvább, a tényleg nehéz elképzelni, mert, mert igazából ezzel a megszorító csomaggal a legnagyobb baj az, hogy pontot nem szorít meg, ahol kellene, rá, ugye az állami szektoron, de, de az embereket érint, érintő tekintetében. Hú, de mennyire hát, magyar talan voltam, nem baj. De, de, mert, de ez az állami szektor. Tehát az állami szektor az nem a, hogy hány bürokrata ül, hanem az állami szektor az az, hogy az állam, nem, hány, úgy mennyi, ad, hány hogy hány bürokrata az ül. Na, úgy, a, tehát ott kellene sokkal komolyabban megszorítani, hogy hány bürokrata ül. Tehát Magyarországon 800 ezer közalkalmazott van, állítólag ez kb. arányaiban másfélszer, kétszer annyi, meg köztisztviselő, mm -hmm. mint, mint amennyi mondjuk egy nyugat-európában, el, el, elpengetik mondjuk, elpengetnek mondjuk egy országot, és így igazából annyival rosszabbul mondjuk Hollandiába se irányítják a közigazgatást, mint, magyar, mint Magyarországon, ha mindokon le ezt a, mondjuk ezt a másfélszeres szorzót, de, de tényleg én, én azt nem tudom, hogy vajon a szakszervezetek ennyire belátóak-e tehát Magyarországon, vagy, vagy egész egyszerűen ennyire nincsenek. a politika kutyái, vagy ennyire nincsenek? Hát szerintem egyrészt kicsit a politikai kutyái másrészt alapvetően nincsenek, tehát senki nem látott se nem nincs, nincs, nincs, nincsenek olyan erőben, illetve tüntetnek most is a PDS megkérdetetei egy, egy demonstrációt, meg többször azért megmozdultak, én kin is voltam az egyiken, nem tudom, tíz szakszervezet szervezte, és ötezren voltak, tehát sajnos gyenge. De igazából támogatottságos. tehát hogy, hogy nekem például meggyőződésem, hogy az ilyen típusú társadalmi viták, amik szociális területről szólnak, tandíról szólnak, gazdaságról szólnak, azok egyrészt Nyugat-Európában van egy kormány ellenzéki vita, ami igazából mindig, a, mindig az erősnek a győzelmét hozza, ha csak nincsen valami fajta padhelyzet, ami azért ritkán alakul ki demokráciában vagy parlamentekben, és általában azért az erős leszavazza a gyengébbet, bár, bár hogyha normális és kultúrált az ország, azért ilyen-olyan javaslatokat befogad, és másrésztről, meg van egy másik dimenziója az ilyen típusú vitáknak, amikor a politikai itt, vagy általában a kormány a szakszervezeti mozgalommal, a munkavállalók érdekképviselőivel találkozik, és minthogyha Magyarországon ez a játék, ez abszolút nem működne, tudjuk, hogy vannak egyeztető fórumok, tudjuk, hogy elvileg megvannak ezek a... Ezek az intézmények, de hogy gyakorlatilag ezek mennyire működnek, mennyire kemények, mennyire hatékonyak, erről olyan szinten nincsen információ, olyan szinten valószínűleg azért, mert baromira nem Persze. hatékonyak. Egyébként ez egy kicsit közhelyszámba megy, de érdemes elmondani, hogy, hogy egyszerűen Magyarország azért érzékeli ezt az egész uh, folyamatot, uh, ilyen nyersen, vagy az új kapitalizmus térnyelését ilyen nyersen, ahogy Szalai Erzsébet szokta mondani, mert, mert nincs semmilyen Hát, vagy, vagy csak régmúltja van a társadalmi önszerveződésnek és a társadalmi védekezésnek. Egyszerűen nincs. Tehát az előző rendszerben is ezt gyengítették, és tulajdonképpen a mostani ilyen, hát ilyen értelmiségi eliteken alapuló pártoknak, és, és az ennek nyomán kialakuló új rendszernek sincs igazán az a, a hogy mondja a belsejében, hogy itt embereket szervezünk, vagy egyáltalán így a közember úgymond Jó, beleszóljon de. a dolgokba, és, és egyszerűen nincs nincsenek semmilyen fajta kultúrája, nem szokták meg az emberek. Mindenki azt gondolja, bocsánat, az általánosításért, hogyha beszólsz valamiért, akkor bajod lesz. És a félelmek azok sokkal nagyobbak, mint, a, mint amit a valóság De ez, tehát, hogy Nekem meggyőződés, hogy alapvetően nem a szakszervezetek vezetőivel van baj, meg, meg a politikával van a baj ilyen kérdésekben, mert nem lehet elvárni, hogy az emberek a maguk önérdek ellen serekedjenek. Nem lehet elvárni egy szakszervezeti vezetőtől, aki ben van a parlamentben, ben van az állami igazgatásba nagyhatalmú ember is, egy csomó dologba tud is segíteni. Nem lehet elvárni, hogy ő direkten, durván, keményen konfrontálódjon azokkal az emberekkel, akikkel ilyen-olyan szövetségben van nem lehet elvárni a politikától, hogy ő majd megteremtse a maga ellenzékét a szakszervezetek formájában, melyik politikus, aki, aki maga ellenfelet csinál. Ilyet nem csinál egyetlen politikus sem. A nagy baj az emberekben van, azzal van, hogy nincsen alapvető igényünk, amikor elmegyünk egy munkahelyre, hogy valami fajta szolidaritást vállaljunk a velünk együtt dolgozókkal. Alapvetően az a baj, hogy Magyarországon az a közgondolkodás, vagy az a közállapot, hogy ember-embernek farkasa. Az a fontos, az a fontos, hogy én megtartsam a munkahelyemet, én megtartsam az íróasztalomat, az a fontos, hogy én megkapjam a béremelésemet, és igazából kooperálni senkivel nem kooperálok, mert inkább belógok a fődöknek a seggében. És, és hogyha úgy teszek, hogy kooperálok, akkor is bármikor kiszállok, és igazából senkinek sem éli meg a koperálás, mert, mert olyan mértékű a, a cserbenhagyás ebbe a rendszerbe. Tehát, hogy ezek ilyen játékelméleti dolgok. Hát ez is egy megközelítés. De, de, de ez az alapvetően, ez. Ebbe különbözik Magyarország Franciaországtól, ebbe különbözik Magyarország azoktól, Németországtól, azoktól az országoktól, ahol nem, nem úgy van hagyománya a szociáldemokráciának vagy a, vagy a szakszervezeti mozgalomnak, hogy már létezik 150 éve az a szakszervezet, és ezért aztán milyen hatékony. Nem attól erős és nem attól hatékony, hanem attól, hogy abban van 150 ezer elkötelezett ember, aki képes, Sztrájkfegyelmet fegyelmet tartani, képes szolidálni, hogyha mit tudom én Franciaországban mondjuk kirúgnak tízezer pedagógust, akkor a kamionos leáll az, az úton, és, és inkább nem keres pénzt, és nem visz haza két, három, négy napig, vagy öt napig egyetlen forintot se, sőt ő sem megy haza, hanem tüntetés, és demonstrál és szolidál. És ez, ez a fajta gondolkodás, de nem csak a szakszervezeti mozgalomban, hát a hétköznapokban, hogyha az ember fel akar felszáll egy hetes buszra és mondjuk lát egy öreg nénit, aki le akar ülni, arra sincsen szolidaritás az emberekbe, hogy, hogy mondjuk felálljanak és helyet adjanak neki. Na hát itt tartunk, folytatjuk a következő órában. Miről beszélnek a Demokráciaértém műsorvezetői adáson kívül?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 www.szésőközép.friblog.hu És akkor az SMS-ek, amelyek a 06303030881-es SMS számra érkeztek. Aki nem dolgozik, az nem hibázik. Aki nem hibázik, az jutalmat érdemel. Végül is kikezdhetetlen logika. Ugye ez uh, Kóka miniszter úr uh, nem létező jutalmára reflektál. Hol most az állam? Kérdezi Gyuri a Lombi Baby programon. Egy baba, egyenlő három ezer, 300 ezer forint, egy kilométer autópálya, egyenlő 10, milli, uh, uh, 10 ezer új adófizető. Megéri? Aztán uh, a képünkbe mászik a következő SMS író. Ti szakszervezeti tagok vagytok? Ha nem, akkor miért sírtok, hogy gyengék? Nem tudom, én például nem vagyok, nem vagyok, nem vagyok muszlimnő. Mégis sírok, amikor mondjuk látom az ő helyzetüket, emberi jogaikat. Valahogy így, így, így teremtődtem. Hát így van, én, én pedig egy civil szervezetben dolgozom, amely demokratikus alapon működik. Mindenki ott, aki ott dolgozik, az vezető. Ezért az egész szakszervezésség egy kicsit társtalan. Jó, mert ez alapvetően az SMS írónak, írónak a logikája az teljesen oké. Okay. Magyarországon ez a helyzet, tehát, hogy általában így gondolkodunk, hogyha konkrétan nem a mi bajunk, ha konkrétan nem bennünket érdekel, akkor igazából nincs is közünk hozzá. Nincsenek olyan törvények, amik védik a munkavállalók érdekeit, ezt a megállapítást a következő SMS író teszi hozzá. Hát, hát... vannak, csak, csak ezeket, tehát ahhoz, hogy ugye még versenyképesebbek és még európaiabbak legyünk, ahhoz ezeket le kell építeni, hogy mobilis legyen a munkaerő, hogy befektetés, barát, ságos kormányzat legyen, és, és jogi környezet. Minden, ami a munkavállalót védi, az gyakorlatilag a liberális kapitalizmus ellenében van, és, és ósdi kommunizmusnak számít. Hát meg tegyük hozzá, hogy ezeket a törvényeket is csak, csak akkor lehet, vannak ilyen törvények különben Magyarországon, meg lehetne őket tölteni tartalommal, hogyha lennének emberek, akik meg akarnák tölteni tartalommal. Igazából ezzel van baj, tehát amikor a modern munkás mozgalom kialakult, akkor Egyetlen olyan törvény nem volt, amelyik ez segítette volna, sőt, minden törvény gátolta. Mégis voltak emberek, akik kiálltak ezekért a jogokért, és megvalósították őket. A következő SMS író nem hiányolja a társadalmi vitát. Én, én nem hiányolja a társadalmi vitát, azt a kormányprogramot hiányolja, amire szavazni lehetett volna, mert a jelenlegire vajon kiszavazott. Sziasztok! következő SMS mátétól. Az a helyzet, hogy én nem teltem meg, hogy egy hónapig a Kossuth üljek. Attól még ki kell fizetnem a számlákat. Oké. Okay. Ugye ez, ez arra reflektál, ez az SMS, hogy, hogy a francia kamionsofőr az három napig szolidális részt vesz az országosztrájkba, az ország még hogyha nem őt érintő kérdésről is van szó. Azt gondolom, hogy, hogy a Kossuth téri túl azon, hogy céljait, összetételét tekintve egy meglehetősen ostoba gyülekezet, egy abszolút nem hatékony módszert csinál, vagy hajt végre egy részről hát, lejáratja a saját magát a hülyeségeivel. Még még a mi látványos dolog az is a jó érzésű emberekben csak ellenérzés szül, gondolok itt a tévészékháznak az ostromára. Tehát nem a kosutéren ülni egyetlen, hónap, egy hónapig, sőt, egyetlen napig sem érdemes ott ülni, mert attól az alapvető problémák nem változnak meg. Hát és azért hozzátenni, tényleg egyébként nem egyértelmű az sms irányultsága, de hogyha arra célosz, hogy tiltakozni nincs ideje, azt gondolom, hogy munkaidő után is lehet tiltakozni minden, olyan ismerősöm például humanisták, mind önkéntesek, mindenki munkán kívül csinálja az aktivizmusát. Én azt gondolom, hogy ez egy árható út, nem igaz, hogy, hogy nincs időnk foglalkozni a társadalmi kérdésekkel. Most Ford teszi fel a kérdést, most jó vagy rossz a kötelező egészségügyi szakszervezeti tagság megszüntetése, a francia vagy magyar melósnak van több tartaléka, a civil öntudat önköltséges? Tehát az alapvető kérdés ugye az, hogy jó-e vagy rossz a kötelező egészségügyi szakszervezeti tagság. Én nekem meggyőződésem, hogy attól vesztettel az egész a hogy kötelezővé tették. Tehát én, én ebben tudatlan vagyok. Ezt mikor szüntették meg, ez hogy van? Ezt te tudod? Nem, nem annyira. Konkrétan nem. Mert én egyetlen, csak én is ezt az SMS-t olvastam, és egyébként én is ezt hülye vagyok ehhez a témához. Elsőre én is ezt gondoltam, hogy igen, legyen szabad nyilván a szakszervezeti csatlakozás, mint minden más. Egyetlen egy logikus érvet találok. Arra, arra, hogy mondjuk esetleg legyen kötelező, nem tudom, ezért volt-e korábban kötelező, az pedig az, hogy ne lehessen senkit azzal zsarolni, hogy ha belép a szakszervezetbe, akkor baj lesz. És hogyha ez kvázi kötelező, hogy valamilyen szakszervezetben legyél, akkor legalább ezért nem kell a főnököd. Jó, nem tudom, előtt. Az, egész, az egész kötelező szakszervezeti tagságban az a végtelen képmutatás, hogy ezek a szakszervezetek, ahol kötelező szakszervezeti, munkahelyek, ahol kötelező szakszervezeti tagnak lenni, azok kizárólag az állami az államterületén léteznek. Tehát ö, nem mondja azt egyetlen törvény sem, hogy kötelező szakszervezetek létrehozni a Tesco-ba, vagy kötelező Igen. szakszervezetet létrehozni az ocean -be. Egész egyszerűen, mert ugye 90 után a szakszervezet és a szakszervezetnek a vezetői azok, hát nagyjából ezeknél a nagy állami intézményeknél összpontosultak, és, és miután Igazából nem csinálták jól, amit csináltak, meg nem igazán találták a helyüket, ezért ez a kötelező tagság volt az, ami, amivel fenntarthatták a maguk legitimitását. Akkor nem, nem jó. Jucóka, Jucóka egy nem kifejezetten uh, plastikus és témába élő SMS-sel meg bennünket. Légy kizatok már valamit. Megakadás jelenség, jelenségeket kell gyűjtenem pszicholingvisztikára. Hát, kedves Jucóka, azt hiszem, hogy én az elmúlt öt percben hezitálásból meg uh, mindenféle más uh, pszicholingvisztikai érdekességből elég sokat Tam neked. Remélem, hogy... Uh, jól fog sikerülni a dolgozat. Én elsősorban körmondatokban igérek érdekes megoldásokat, tehát csak figyelnek, hogy hol kezdődik és hol végződik. Szolidaritásról annyit, hogyha a nyolc hónapos terhes feleségemnek, feleségemnek egy három éves gyerekkel az oldalán egyetlen pannon bunkó sem adja át a helyét a BKV-ken. De, de tényleg erről van szó, tehát hogy Magyarországon a legnagyobb probléma nem a politikai elitnek a végtelen gátlástalansága tehetségtelensége és esetleg korumpálhatósága nem az a baj, hogy, hogy milyenek a vezetőink az a baj, hogy milyenek vagyunk mi és ennek a tükörképe az hogy ami, amilyenek lent az emberek, olyanok fent is az erkölcsök és fent is az emberek pontosan ugyanolyanok olyan, mondjuk neten szerveződő, ezt már a következő SMS író maga közkedvelt mondja, olyan, mondjuk a neten szerveződő országos szakáktól független szakszervezetre van szükség, amely alulról szerveződik, és politikai oldalaktól független. Az, embernek, az emberek nem félnek belépni, és lenne elég ereje, nem? Jó, de, de, oké. Ö, mondj, írj egy URL-t, és kezdjük el szervezni. De... Jó, ez nagyon érdekes, hogy az internet az tényleg a, a jövő kommunikációs eszköze. Tehát ma már sokkal többet kommunikálunk, legalábbis a mi generációnk talán, sokkal többet kommunikál interneten, mint mondjuk face-to-face -face vagy mobilon, aminek szerintem mondjuk sok aggasztó jelenség is kíséri ezt a tendenciát, de az biztos, hogy ez új távlatokat is megnyithat akár a politizálás, akár az önszerveződés tekintetében, de, de azért látványos módon, internet alapon társadalmi mozgalom nem nagyon tudok elindulni. Tehát arra képes az internet, hogy mondjuk beledekből országos médiasztár hát, csináljon, de, de még igazán nagy, világot rengető dolog nem hát, történt. Én szkeptikus vagyok az internettel kapcsolatban, de hát akár azért, lehet. Azért ez az egész új hullámú globalizáció kritikai történet, ami mondjuk nem tudom mennyire rengette meg a világot, de azért egy jelenségé vált ugye a Seattle óta, az az internet alapú. Tehát ez az egész dolog, ami a seattle zavargásokon keresztül a prágai, később Genovai történésekbe torkolott, e ebben iszonyatosan nagy szerepet játszott az internet. Részben az mert nemzetközi Rézve, mert egyszerűen így, így történt az, hogy, hogy a legkülönbözőbb csoportok hirtelen kapcsolatba tudtak lépni, és, és össze tudtak szerveződni. Franciaországban a segélyből jobban él egy munkanélküli, mint nálunk egy minimál mérből kínlódó. Persze, hogy mindenki ragaszkodik a szaros kis munkahelyéhez. Ha állás szeretnél, kénytelen vagy megalkudni Szakszervezetre, jogaidra hivatkozva elhajtanak a P-be, mondja Ati. Ja. Jó, különben ebben is van igazság, csak, csak tudod, Ati, hogyha ha mindenki úgy gondolkodna, hogy az ilyen emberekkel szolidaritást vállal, például mondjuk egy nagy áruház ki akarnak kirúgnak mondjuk x pénztárost azért, mert ők szakszervezetet alapítanak, és erre az a reakció, hogy az összes pénztáros, és az összes rakodó, és az összes ott dolgozó ember feláll, és beszünteti a munkát, és nem csak abban az áruházba, hanem az egész láncba és hogyha az a reakció, hogy az emberek ezek után nem mennek oda vásárolni, akkor nem fogja tudni megtenni az a Multinacionális mondjuk, mondjuk multinacionális céget igazából tök mindegy, mert a tőke logikája, ha multi, ha, ha magyar tulajdonú, pontosan ugyanazt, Tehát ne essünk abba a hibába, hogy, hogy most a nagy nyugati cégekre nézzünk, hogy na ők milyen gonoszak a szegény kis magyar munkavállalóval, pont olyan, ha nem rosszabb zsarnok, pont olyan, ha nem rosszabb gazda a magyar tulajdonos a magyar tőkés. Igen, De egyébként, és én azt gondolom, hogy az az egy dolog kell, hogy, hogy valahogy az emberek. Kivéve persze az én főnökem. Igen, vagy <gül> <gül> Hogy valamilyen módon újra szülesen egy hit abban, hogy igenis lehet dolgokat változtatni. Amihez az azt gondolom, hogy mi sem járunk ön nagyon hozzá, amikor itt végig a, a jelenségeket, amik történnek az országban, amiben azt gondolom, hogy azért nagyrészt igazunk van, de de mégis azt gondolom, hogy érdemes lenne számon tartani a sikereket is. Például itt volt az a nő, aki mit csinálta, aki beperelte a nem tudom milyen állami szervet, hogy neki járt volna nem tudom milyen gyermeknevelési pótlék, vagy valami ilyesmi. Uh, ugye, és beperelte az államot, és akkor megállapították, hogy igen, neki járt volna éveken keresztül, és ezért megkapja az egész összeget, sőt, egy egész generációnyi anya is megkapja ezt a pénzt. Ami egy hihetetlen dolog, senki sem gondolja, hogy reális, hogy valaki belepiszkál az állam dolgaiból, és pert nyert ellen és milliókat, kap, de van rá példa vannak rá példák így mostanában a, a zöld környezetvédő mozgalmak tájékáról, most akárki akármit gondol egy zengőről vagy egy nem tudom budai rakpart bővítésről vagy egy jókai téri ö, zöld győzelemről most egyetértesz, értesz vagy nem értesz vele egyet az biztos, hogy, hogy civilek akik így elkezdtek ö, szembeszegülni önkormányzatokkal, állammal, olyan döntésekkel amikkel nem értenek egyébként, azt gondolják, hogy nem jogszerű és győztek, és azt hogy ezeket, hogyha gyűjtsük, ezeket a jelenségeket, akkor talán van remény arra, hogy újra leszületik a remény. Jobbat nem tudok. Még egy utolsó esemes. Napi 16 órát dolgozom. A maradék 8 órából 2 óra az utazás a munkahelyemre, oda-vissza. Egy óra, mire elalszom, és egy órával előbb kellek az indulásnál. 4 órát pihenek. Ez pont 24. Így nehéz sztrájkolni. Ebbe igazad van, Máté. Viszont. Legfrissebb tűzde híreinket hallják.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 ez az apró internetzó nem zavarja. Most stúdió. És gyorsan egy SMS még, Muci írja nekünk, hogy próbaidőn voltam, megmondtam, hogy sérben van, erre kirúgtak. Hát mi szolidálunk veled, Muci, de biztos, hogy van valaki, aki nálunk sokkal jobban szolidálna veled. Ővé a következő hír. Minden politikai szereplő együttműködésre van ítélve, nem egymás legyőzése, hanem az ország és a nemzet felemelése a cél, így reagált sütörtökön gyócsány Ferenc miniszterelnök a Fidesz elnökének szavaira. Orbán a heti válasznak adott nyilatkozatában legutóbb azt mondta, minden erejével azon van, hogy Magyarország ne kerüljön olyan helyzetbe, amikor neki egy a demokráciára veszélyt jelentő beteges hazudozóval kell tárgyalnia. Hozzátette, a hatalomba visszatért posztkommunista elit nem kerülheti el a jogi felelősségre vonást, és ha sikeres a népszavazás, akkor a koalíciónak megoldást kell találnia a bizalmi válságra, mondta. Gyorsány szerint viszont a demokratikus eszmék betartásában a kormánynak és az ellenzéknek bár tagolt, de közös felelőssége van. Akkor most ne is menjünk bele abban, be a tegnapi műsorba belementünk az Orbán kielentésnek a kivesézésébe, mert bár az már megért egy műsor, lehet, hogy megérne akár kettőt is, ahogy, ahogy Orbán Viktorba visszaköltözik az arrogancia, a, a ragáncia, az arrogancia és, a, és a keménység, de, de, de azért most látszik, hogy mekkora a politikai hiba az ilyen típusú western politizálás, meg macsó politikusnak lenni, mert Ebbe a pillanatba, abba a pillanatba, ahogy ezt lehet, egyből reagált a Gyurcsány, és hirtelen Gyurcsány Ferenc egy nagyon konszenzus kereső, egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-minek mondják ezt? Nagyon-nagyon szeretett, hiányos emberré vált, aki, aki akarja az együttműködést, akarja a felemelkedést, és. és hihetetlen, ahogy ezek így be vannak programozva ezek az emberek, ahogy egymáshoz képest pillanatok alatt, tehát hogyha az egyik elmosolyodik, a másik elkomorul, hogyha az egyik elkomorul, a másik mosolyodik, mert pontosan tudják, hogy választani tudnia kell az embereknek, két mosolygós arc közül nehéz, egyiknek mosolyogni kell, a másiknak nem. Most a szerep szerint így alakult, így hozta Orbán Viktor rossz sora, Gyurcsány Ferenc a konszenzus kereső ember, bár mondjuk neki megvan az a handicapje, hogy a e közben az ország torkán le kell nyomnia egy iszonyatos megszorítást. É én sajnos nem tudok hozzászólni Gyurcsányhoz és Orbánhoz. Én, én azt a gombot keresném, ahol őket ki lehet kapcsolni, jó, ezt a gombot ezt nagyon sokan keresték már, Igen. és még senki nem találta é, meg. Mert tüntetni akarok úgy, hogy gyúrcsány te orbán, ezen a transparensen, vagy orbán te gyúrcsány lenne a transparens, mert tényleg én, én, én, én, én nem akarok ezek a két ember között most már különbséget keresni. Két színikus, politikus, forgató egyet mondanak, más csinálnak, egyszer ezt mondják, amikor a másik azt mondja, hogy az ellenkezőét mondják, akkor a másik megmondja a másikat, akkor ez megír az egyiket, össze kavarnak, tök. Tökéletes példa ez a kórházügy. Mikola és az Orbán kormány csomószor jelentették, hogy privatizálni kell az egészségügyet, aztán beállnak a munkáspárt népszavazási kezdeményezése mellé, aztán megint kijelenti, amikor, hogy privatizálni kell az egészséget, akkor most megint ellene vannak. Azt se si tudják, hogy mit gondol a schizophren mind a két társaság, ki kell őket kapcsolni. de <gül> nem lehet kikapcsolni. De, hogy nem. Nekünk, meg kommentálni, nekünk meg fontos kommentálni <gül> ezeket a történéseket, mert hát csak ezek azok a történések, amik ebben az országban hát, hogy mondjam, az embereket izgalomba tartják. Jó, de ráadásul ez a... nem is tart senkit izgalomba. Egyébként lehít. Hát most az ilyen típusú keménykedés, amikor Orbán azt mondja, hogy most már nem fogjátok megúszni a börtönt, vagy meg hasonlókat, ja, meg, meg, meg, meg Orbán azt vizionálja, hogy ő, ő mindent megtesz, kivéve azt, hogy gyurcsánnyal tárgyaljon, hogy az ország ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy ne a Isten a tárgyalnia kelljen. Tehát ez de, de, de különben ugyanezt játszott el az MSP amikor, amikor Orbánék or, or, Orbán mindenfajta ilyen sokat könykedző kutyákról beszélt, meg nem tudom, hogy az Európai Unió kapcsán, hogy akkor ez nem szalonképes, így nem lehet beszélni, ez nem európai Igen. stílus, meg nem tudom, de hogy így, így min, min, hol egyik, hol másik épp az európai, de, de. annyira jó lenne, hogyha valaki tényleg börtönbe kerülne, az egyik oldalról is, a másikról is, egyszerűen Egyébként ma nem Nem a kedvük köszönhető. Ilyen. Jó, ilyen. én kívánok embereknek börtön, mondjuk remél az emberi jogi sztenderdeknek megfelelő börtön. szeretnék, mint humanista, tehát nem szeretném, hogy ott nem tudom, milyen bántodásuk esen. De azok a korrupt politikusok, akik nyilvánvalóan a korruptek, szerintem ők üljenek, és ne azok, akik ja, Hát az világos. Igazából, amit én kívánnék Gyurcsának és Orbánnak, az már mind a kettő teljesült. Mert én, én Gyurcsának azt kívánom, hogy éljen egy olyan országban, meg <gül> Orbán Viktor a miniszterelnöke, Orbánnak meg az, hogy éjjel egy egy olyan országban, aminek a miniszterelnöke, és mind a kettő teljesül, csak közben tízmillió ember szopott egy iszonyatosan nagyot. Ja. Mahmud Ahmedine örömmel vette tudomásul, hogy legutóbbi nyilvános szereplése közben egyetemisták egy csoportja tüntetett és kiabált ellene és fényképét égette. Az incidens még hétfőn történt az ultrakonzervatív iráni elnök pedig csütörtökön írta ezt a kommentárt internetes naplójába. Ahmedine úgy fogalmaz, amikor azt látta, hogy a sok egyetemista között egy kis csoport gyalázni kezdi az ország népe által megválasztott elnököt, és diktátornak nevezi szíve repesett az örömtől, ugyanis az elnök egyetemi éveit juttatta eszébe ez az eset, amikor Irán világi rezsimje, még a lélegzetvételt is alig engedélyezte. Hírügynökségi jelentések szerint egyébként hétfőn a helyszínen Ahmedinejjád úgy reagált, hogy agresszív, elnyomó kisebbségnek nevezte az ellene tüntetőket. nyílt tüntetésre először került sor azóta, hogy Ahmedinejjádot meglepetésre elnöké választották 2005 nyarán. Tehát még egyszer az ultrakonzervatív államfő uh, írta internetes naplójába. <sínt> Jó, ez az internetes napló, különböző ez a modernizáció legfontosabb uh, nyilag. Tehát így azt látjuk, hogy Gyurcsány, Rakszevdzsáni, marketing tanácsadói pontosan tudják, hogy mitől döglik a légy. Mondjuk az, aztán tényleg uh, kicsit érdekes, hogy abban az irányban vezet uh, internetes uh, naplót az iráni elnök, amelyik irán mindent elkövet arra, hogy, uh, hogy az internetes tartalmak egy jelentős részéhez az emberek ne férjenek hozzá. Természet, jó, mondjuk azért nincs benne ellentmonda, mert olyan kevés dolog, amihez hozzáférhetnek, viszont mindjárt akkor csinálnak nekik egyet, ami jó olvasni való, hiszen biztosan, biztosan belefér abba, abba a cenzúrába, amit Irán megtestesít, tehát Rapszebdzsáni naplója valószínűleg ilyen. Így van, egyébként én egyszer voltam az ő honlapján, ő, ugye ezt hogy mondják magyarul, hogy ő, Irán... Fenséges vezetője, vagy valami ilyesmi? Nem, miniszterelnök, ezt mondanak ilyeneket, hogy fenséges. Aha, na, és ő írt egy levelet a Bushnak, és ezt elolvastam, egyik nagyon érdekes, egy alapvetően egy ilyen európai, liberális, globalizáció kritikus gondolkodást uh, adott ott elő. Uh, ezzel egyébként véletlenül sem akarom védeni, vagy magam mellé rakni ezt az embert, akinek a kijelentése azok valóban felháborító gyakran, de egészen érdekes egyébként ö, olyan szempontból, hogy ezt mi minden van, és, és ahogy így el tudjuk képzelni, hogy ez csak egy valami középkori nem tudom, hely, ahol minden Jó, középkori... Hát, de miért gondolnánk, hogy középkori hát az a adják hely, ahol alami... atombombát fejlesztenek, már fel, atombombát fejlesztenek az atombomba, az a technika a tudománynak azért a csúcsa, tehát, hogy Irán semmiképpen sem középkori ország, Ravszabdzsáninak meg, meg felteltően hát meg vannak azért azok a találts Különböző nyugati egyetemeken elsajátították a liberális demokrácia, meg a, a baloldali, meg jobboldali globalizáció kritika retorikáját, és amikor ő mondjuk mondjuk kifelé kommunikál, nyug a nyugat felé kommunikál, akkor sokfajta fajta van. hogy hol kell piszkálni. De, de mondjuk ezt Adolf Hitler óta ismerjük, hogy ilyen megtörténik. Nem valószínű a, a, a Az, az ordas szavakat kell az írássorban figyelni, mert Adolf Hitler is tudott 36 ban 37 ben kifejezetten békés gesztusokat tenni, és Európa megjavításán, a világ megjavításán fáradozni, miközben hát fel kellett volna alapozni a Kampfot, és akkor sem Berlin sem írta volna talán alá azt a szerződést, és Rávszávdzsáni kijelentései kapcsán tényleg az az ijesztő viziója az embernek, hogyha ez a csávó ez atomfegyverhez jut, akkor használni is fogja? Ez azt gondolom, hogy annyira reális, mint az, hogy a többi ország, amely atomfegyverhez jutott, használni fogja, mint például Pakisztán és India, ami ugye egy folyamatosan háborúzó két ország, és uh, nyilván nagy veszélye van, hogy bevetik. Vagy az Egyesült Államok, vagy Izrael, és ezért is fogunk menni, az vasárnap tüntetni, nem szombaton tüntetni, humanista szervezésbe, atomfegyverstop.hu az összes atomfegyverre rendelkező ország nagykövetsége elé, de most egyébként Koreához nem lehet menni, mert nekik nincs Magyarország nagykövetségük, de az összes ország veszi. hát ne vegyünk már be ezt az amerikai szupremacista, unilaterista, mit miista, imperialista dumát, hogy mindenkinek lehet atomfegyvere kivéve Iránnak. Ez egyszerűen totálisan inkorrekt. Szereljenek le az Egyesült Államok is, mindenki szereljen le. Az, azért borzasztó veszélyes ez a logika, amit te képviselsz. Irán 100 egyre, éve a... nem háborúzott, az Egyesült Államok az elmúlt 100 évben 50-szer háborúzott. Melyik a veszélyesebb ország? Irán akkor háborúzott, amikor megtámadták. Az Egyesült Államok az utóbbi ötven évben számtalan szor háborúzott. Akkor melyik a veszélyesebb és egyetlen, és, egyetlen egyszer, és egyetlen egyszer sem vetette be az atombombát. De, mert... Bevetette kétszer. Jó, egyszer vetette be az atombombát, és kétszer. utána 50 évig, és utána 50, év, 50 évről beszéltünk. Tehát 45-ben vetette be az atombombát. 50 éve meg 190-ban. Azóta dúsz, ez a szegényített urániumos bombákat veti Beg, is és Irakban, amelyek rengeteg, jó, ártatlan ember életét veszik el. Nukleáris bombákat. Tudod, az az a baj ezzel, hogy egyrészt van benne igazság, persze, más másrészt, meg, meg, meg egész egyszerűen ilyen alapon tényleg mindent össze lehet mosni. Hát szerintem nem, szerintem temosod összet egy, egy eddig békés országnak a nukleáris fegyverkező, akit az Egyesült Államok megfenyegetett, úgy, mint Irakot, ugye, hogy a gonosz tengelyében vannak, megfenyeget három országot. Irakot elfoglalják, hazugságra alapozva. Mit vársz el Irántól ebben a helyzetben, amikor őket is megfenyegeti? Mit vársz el tőlük, mint az, hogy fegyverkezzen? Hát ne, jó, tényleg. Irán, De mit mit el Irán atombombát nem két éve fejleszt, nem azóta, hogy George Bush hatalomba került, hanem tíz éve fejleszt. Irán az elmúlt 20-30 évben folyamatosan terrorista szervezeket, 20-30 évben, tehát egész az ajatollak óta, terrorista szervezeteket támogat a világ terrorizmusának, az ütőerén folyamatosan ott tartja Iránnak kezét. Irán egy baszott, brutálisan veszélyes ország, Biztos, hogy minden atombomba veszély, biztos, hogy minden egyes pisztoly veszély, de azért nem mindegy, hogy az a pisztoly mondjuk Álkapónénak a kezébe van, vagy egy elmebeteg pszichopatáéban. Én, én nem mondom azt, hogy Álkapónak kezében legyen pisztoly, de azt tudom, hogy Álkapóné azt a pisztolyt, azt bizonyos körülmények között csak akkor, amikor az ő érdekei üditejek, akkor fogja használni. Így, így vagyok én mondjuk a nyugati világ atomfegyvereivel, így vagyok én akár még India, meg Pakisztán atomfegyvereivel is. Irán, egy teljesen, Irán és Észak-Korea teljesen más eset. Ebben a példában ők a pszichopaták, veszélyesek. Ők nem racionálisan gondolkodnak, nem racionális de ez, de érvek. Bocs, és én, én nem akarom védeni ezeket az országokat, de, de ez, ez mire alapult? Két brutális diktatúra, aki. De, de, de, de, de, de, de hát egy Irán, tehát India, Pakisztán helyzete, ahol a legkülönbözőbb vezetők van. Mi? Ki Pakisztán vezeti? Hát könyörgöm. Hát azok is terroristák voltak 2001 előtt. Mi? Őket is egy terrorizmus támogató államnak vette fel a, a, a, a nyugati... Pakisztán izé, Amerika, aztán 2001-ben, mert hajlandóak a... voltak segíteni a musarafék. Jó, hát már sokkal sokkal for... Jó Pakisztán már sokkal régebben Iránnak a szövetségese. A Amiatt azért kerültek fel arra a listára, mert, mert a pakisztán államigazgatáson belül volt nagyon sok olyan, meg van is valószínűleg, aki támogat különböző uh, radikális iszlám csoportokat. Pakisztán az mindig is egy Amerika-orientált ország volt. Uh, SMS-ek. Nem értem, érte, miköze van Hitlernek uh, Inadzsárhoz. In az arabok alapvetően rendesek, és ha lehetne, én elcserélnék két amerikai egy arabra most annyi tévedést azért hadigazít csak ki, hogy, hogy ugye perzsákról beszélünk, amikor Iránról beszélünk, ők legalábbis nagyon-nagyon erőteljesen kikérnék, hogyha őket araboznák. Itt egyébként annyi fél, nagyon érdekes, hogy az arab az antiszemitizmus, hogyha nagyon belemegyünk a, a szavaknak a, a lényegébe, de egyébként jó, most én lehet, hogy belementem abba, hogy védjem Iránt, ami eléggé távol áll tőlem, és lehet, hogy kicsit engedtem Nem, magam ebben. most amellett, azt mondom, érvesz, hogy... Most amellett érvesz, hogy a, a bűnöző a kezébe, te azt mondod, hogy a bűnöző kezébe ugyanúgy nem való a pisztoly, mint a pszichopata kezébe. És nem akarod azt elfogadni, amikor én azt mondom, hogy a pszichopata kezébe sokkal kevésbé való a fegyver, mint a bűnözővé. Miközben én elfogadom a te igazságodat, persze, ne legyen senkinek atombombája, az biztos, hogy egy ezerszer biztonságosabb világ lenne, de amikor ennek az elmebetegnek van a tombombája, akinek az a terve, hogy Izraelt a tengerbe szorítja, olyan Fasságokra van elnézést a kifejezésért, van ideje, van energiája, miközben az ország egy jelentős része, nyomorok, hogy antiszemita konferenciát szervezzen, többek között magyar résztvevővel, hogy ennyi büszkeséget, nemzeti büszkeséget mi is fel tudjunk az ügy kapcsán mutatni. Ha erre van ideje, miközben nyomorog az ország, miközben emberek éheznek, miközben nincsenek rendes... Uh, uh, orvos egészségügyi felszerelések, amikor földrengés volt, emlékezzünk vissza, hogy a fél Európai Uniónak ott kellett lennie, mert egyedül irán nem tudta menedzselni. És ez az ország arra költ dollármilliókat, hogy holokauszt ellenes konferenciát rendezzen, arra költ dollármilliárdokat, hogy atomfegyverhez jusson. Én tényleg nem tudok mit mondani ezek veszélyesek. Isten óvja attól az emberiséget az egész emberiséget, a perzsákat, az arabokat, a magyarokat, meg az amerikaiakat, hogy ennek a figurának valaha is atomfegyver legyen a kezébe, valaha is ott legyen a praclia egy olyan piros gombon, ami atomfegyvert indít el. Oké, okay, ezzel nem vitetkozom. András, nagyon esemés. András, nagyon el vagy kanászodva, ideje lenne, hogy Robi hazajöjjön. Jó. Alaptalanok azok az állítások, melyek szerint Diana Velsi hercegnő és akkori barátja Dodi Fayed milliómos halálát valamilyen összeesküvés okozta. Ezt állapította meg az a hivatalos brit jelentés, amit csütörtökön hoztak nyilvánosságra Londonban. Lord John Stevens, a londoni rendőrség volt felügyelője 800 oldalas jelentést készített, az 1997. augusztus 31-ére víradó éjjel Párizsban történt eseményről, amelyről megállapítja, minden kétséget kizáróan tragikus baleset volt, amit a katasztrófában szintén életét vesztő sofőr. Okozott. A jelentés azt is ugyanilyen határozottan leszögezi, hogy a plegykákkal ellentétben Diana Hercegnő a tragikus baleset idején nem volt terhes. Na jó, tudod mit? Bocs, most én egy unalmas pacifista leszek, akinek a Diana Hercegnőről a taposóaknak elleni küzdelem jut eszébe. Jó, nekem meg az angol monarchia jut az eszembe, szabadat ne feled, és igazából én, én nekem így az egész nekem nem volt szimpatikus alapvetően a Diana jelenség, a hercegnő, aki a nép egyszerű fiai között, hogy el tud vegyülni, milyen megértő tud lenni a hétköznapi emberek fájdalmaira, hogy a könyv ott volt a szemébe, amikor látta a, a szerencsétlen afrikai éhező meg éces kisgyerekeket, akkor azon gondolkodtam, hogy úristen, itt élünk a 21. Századba, jó, akkor még talán a 20. volt, itt élünk a 20. 21. század fordulóján, és még mindig, mindig elfogadjuk ezt a maszlagot, ezt az arisztokráciát, még mindig elfogadjuk, hogy, hogy nekünk jó érzés kell, hogy eltöltsen a szívünket, hogy ezek az emberek, akik, akik valamivel többek nálunk, hiszen ők az ő ereikben királyi vércsörög, ezek megértik a mi egyszerű hétköznapi problémáinkat. Engem ez... Hát jó, jó. én ezt megértem, ezt a gondolat. Én egyébként úgy döntöttem, hogy az ilyen híres celebritikkel, akik, akik támogatnak ilyen jó célokat, velük nagyon elnéző leszek. És pont ezelőtt szólt a YouTube és a Green Daynek nek egy, egy zeneszáma itt a rádióban, amit azt hiszem, hogy a Katrina Hurikán második évfordulójára vagy első évfordulójára írtak. És itt van a Bono, aki, aki gyakorolt a Diana Hercegnővel egy nagyon hasonló szerepet játszik, meg a Bob Geldofok. És egyébként sajnos a lista elég rövid. És én ezért úgy döntöttem, hogy amíg ilyen kevés, ilyen jó takaró, nagyon híres ember van a, aki ilyen dologban van, addig örüljek nekik, hogy legalább valaki ezt az afrikai témát behozza. Ne, ne, nekem azzal sem jó nincsen, hogy de, tehát én, én magát, azt, hogy Diana elment, én azt sokra becsülöm, nagyon sokra becsülöm, hogy ő tett ezekért a szerencsétlen emberekért egyáltalán bármit is. Ha nem ez a jelenség Zavar ha, hogyan, hanem az? Hanem az a jelenség, ami körbeveszi az arisztokráciát, körbeveszi a kékvérűeket, miközben nem is tudom már, hogy kitől olvastam, hogy egy szerző ahhoz hasonlította az arisztokráciát, mint hogyha valaha. Ha valaha, mit tudom én mondjuk, 500 évvel ezelőtt rendeztek volna egy futóversenyt, és, minden, és mondjuk akik megnyerik ezt a futóversenyt, az első tíz ember, ők, ők lennének az arisztokrácia, és eltelik 500 év, ugye jönnek a különböző leszármazottak, a különböző lemenők, és utána még mindig számon tartanánk, hogy ők a leggyorsabbak, ők a... a az emberiségnek, miközben a leszármazottak már kövérek, sánták, mit tudom én, lehet, hogy mozogni nem tudnak, az életmódjukból fakadóan, vagy másokokból kifolyólag, és még mégis úgy tekintünk rájuk, minthogyha ők ja. azok lennének, és ez annyira irreális így van, és azt a legkülönböző helyeken üti fel a fejeket Nekem például a kedvencem, a, mindegy, szóval a itt van a, a különböző egyetemek Magyarországon, a kedvencem jogi egyetem, ahol ott az eltét volt szerencsém koptatni a padokat, szerintem ez az egyetem egy dolgot tud felmutatni a múltja. Mostanában, tehát annyi van, hogy se a diákok, se a tanárok különösebben nem foglalkoznak a dologról, mindenkinek ez valami hatodlagos téma, de mivel ez a nagy elte, a nagy nem tudom hány száz éves egyetem, ezért, ezért többet ér, mint a több, és ezért ez egy valami nagy múltú intézmény. Úgyhogy. Jó, és akkor még Iránhoz egy SMS a gazdaságát a globalizáció irányításának, ott se lenne nyomor annyira, csak az történne, mint nálunk az elmúlt 16 évben. Jó. Diana egy proli volt azért csípi a csak a tények kendvére ezt Mengaróni írja Mengaróni már nagyon jó sms és nagyon jó meglátásai vannak szerintem Mengaróni ebben az esetben tévedsz Diana szintén előkelő nemesi származású hölgy volt egyáltalán azért vehette őt el a, a Károly Emlékszem arra, hogy, hogy volt olyan angol király, aki szintén házasság előtt azért, azért talán harmadik edvát lett volna ő, a, egy amerikai hölgybe volt szerelmes, aki tényleg proli volt, tényleg a köznép tagja volt, és, és ő lemondotta a koronáról, mert, mert ugye az ő házasságukból nem származhatott volna a törvényes tón, trónutod. Viszont a fiai nagyon szépek. Kinek? a a Nemrég <gül> nem néztem két nagyon nagyon jóképű fiút, úgyhogy nem ha érdekel akkor te még ezzel a szép, <gül> <kölcsön> a következő szép <gül> És az utolsó SMS a mai napra, amivel végzünk is. András, mennyit kapsz az USA a mi barátunk központtól? Azt kell, hogy mondjam kedves SMS író, hogy nem sokat, nem eleget, ahhoz képest, hogy mennyire kemény és mennyire állhatatos munkát végznek az USA különböző érdekének védelmébe, ahhoz képest nem eleget, de azért megfizetnek, nyugodjunk meg. De... A, az USA a maga tartnyalóit, a maga láncos kutyáit azért nem tartja rosszul Egyébként két tüntetés is lesz az USA, USA nagykövetségnél szombaton, ezt meg tud, az Amnesty International is, meg a humanisták is. Uh, szombaton a nagykövetség ünnepet tart. Na, akkor... Tüntetőkből. Mi meg holnap tartunk ünnepet, hiszen a hét utolsó adása következik. Tartsatok velünk akkor is. Jó étvágyat! Gátlástalanság! Igen, hazudozás! Rendben, korrupció! Mehet!